Ja, god morgon. Det är tid för ännu ett avsnitt i serien om Jeremias bok som jag har ägnat mig åt ett tag. Men nu har jag haft en paus och det beror på alltså att jag har gjort en utlandsresa. Vi kom så långt som till den sjunde delen av den här serien. Och det är tid för del åtta nu. Och det är tid för Jeremias. Gråtskola. Har du gått i någon gråtskola någon gång? Jag tror inte det är så vanligt förekommande. Att sådana skolor annonseras. Utom möjligen i det personliga erfarenheternas djup. Men i profeten Jeremias boks åttonde, nionde kapitel framförallt. Så får vi gå i en sådan skola och det är ett kapitel som är fullt av tårar. Varför är Jeremias gråtskola så viktig? Jag tror att det är bland annat därför att det är slutet på all propaganda. Vi går till kapitel 9 då, Jeremias bok. Hoppar över kapitel 8. Vi ska titta lite senare på det kanske. Men i Eremias bok stämmer han upp det här. Denna, eh, denna ska vi säga, bön, detta ro. Ack att mitt huvud vore en vattenbrunn. Och mina ögon en tåre källa. Så att jag kunde gråta dag och natt. Över det slagna hos dottern, mitt folk. Det handlar om förmågan att gråta. Att vi skulle vilja undvika gråta, kanske snarare det naturliga. Men här hos den profet finns det en önskan att förmågan att gråta skulle vara större. Ack att jag hade ett härberge i öknen. Så att jag kunde överge mitt folk och dra bort ifrån dem. Här låter det som om han har läst en av Saltaren salmer. Vilken salm då? Jo, det står så här i den 55 salm från sjunde versen. Därför säger jag. ak att jag hade vingar så som duvan, Då skulle jag flyga bort och söka mig ett bord. Jag långt bort skulle jag fly. Jag skulle, jag skulle ta härberge i öknen. Jag skulle skynda att söka mig en tillflykt undan stormvind och oväder. Ja, den önskan kan, kan man hysa den hyste profeten Jeremia. Han fortsätter. För det är alla sammans äktenskapsbrytare, en församling av trolösa. Sin tungas båge spänna det till att avskjuta lögner och till sanning brukar de icke sin makt i landet. Alltså om det handlar om förmåga då så använder man sin förmåga långt ifrån att sörja över synd och avfall. Men till att ljuga Nej Det går från ogärning Till ogärning Men mig vill det ej veta av Säger herren Var och en tager sig tillvara För sin vän Och ingen förliter sig på Någonsin broder Till den ene brodern Gör allt för att bedraga Den andra Och den ene vännen Går omkring och förtalar den andra. Var och en handlar svikligt mot sin vän. Och ingen talar vad sant är. I den här situationen. När ett samhälle är på väg att upplösas. Då kan vi pröva oss inför Jeremias ord. Vad är det som sker i samhället? När en partiledare avgår. Därför att som hon säger. Hat och hot. Har kommit för nära. När man inte kan känna sig trygg i sitt eget hem. Då har det kommit för nära. Ja. Det, öva sina tungor i att tala lögn. Det arbetar sig trötta med att göra illa. Du, säger Herren till profeten, du bor mitt ibland falskhet. I sin falskhet vill det ej. Veta av mig, säger herren, därför säger herren seba åt så, så jag måste lutra och pröva den, ty vad annat kan jag göra, då nu dottern mitt folk är sådan. Deras tunga är en mördande pil, vad den talare svek, men munnen talade vänligt till sin nästa, men i hjärtat lägger det försåt för honom. Skulle jag icke hemsöka dem, för sådan säger Herr, skulle icke min själ hämnas på ett sånt folk som detta är. Herr hotar Gud med sin vrede. Det är faktiskt den åtgärd han vidtar, när det går för långt på avfallets väg. På avfallets och ondskans väg. Så kommer nästa då lektion i Jeremias gråtskola här. Över bergen vill jag gråta och sjunga sorgesång. Jag vill höja klagosång över betesmarkerna i öknen. Till det förbrända så att ingen går där fram. Alltså viljan att grå. Att inte hålla tillbaka gråten, att inte undertrycka tårarna, viljarna. Ty det är förbrända så att ingen går där fram. och inga läten av boskap där hörs. Både himmelens fåglar och fyrfotardjuren har flytt och är borta. Jag ska göra Jerusalem till en stenhop, till en boning för schakaler. Och Judas städer till en ödemark där ingen bor. Vi kan tycka att det här låter ju bra att det är så långt borta alltihop då. I geografin eller i historien. Så Gud har inga tankar på något annat än Jerusalem. Nej det är faktiskt så att Jerusalem är och Israels folk är ett skådeexempel. Han säger det uttryckligen på olika i olika, på olika ställen i skriften möter vi det här. Ja, han begynner vid sin helgedom. Men vem ska då undkomma? Jag ska göra Jerusalem till en stenhop, till en boning för schakaler och juda städer till en ödemark där ingen bor. Vem är en vis man så att han förstår detta? Frågar profet. Och till vem har Herrens mun talat så att han kan förklara detta? Varför landet har blivit så fördärvat, förbränt så som en öken där ingen går fram. Det vill inte riktigt så illa ut i vårt land än i alla fall. Men det finns ju verkligen platser i, i världen idag där det faktiskt ser ut som så här. Det är föröda, förödelse och det är förbränt. Herren svarade, jo därför att jag har övergivit min lag, den som jag förelad om och inte har hört min röst och vandrat efter den utan vandrat efter sina egna hjärtans hårdhet och efterföljt balerna så som deras fäder lärde dem. Därför säger Herren Sebo Israels Israel att Gud. Se jag ska ge detta folk malört att äta och gift att dricka. Och jag ska förströ den bland folk som varken de eller deras fedra har känt. Och ska sända svärdet efter dem. Till dess att jag gjort ände på dem. Så försäger alltså profeterna här. Herren och Herrens vägnar och i Herrens namn förskynger som ska komma över judafolket. Så säger Herren Sebaot, ge akt till Kalla gråterskor. Tredje lektionen i Jeremias gråtskola. Det handlar om professionella gråterskor. Ja. Till Tillkalla gråterskor. Vad finns de? Har vi någon sån har vi någon sånt någon sån profession det, det, det finns utrymme för det i profetens värld. Ge akt till kalla för att det må komma. Och sänd efter förfarna kvinnor och låt dem komma. Låt dem med hast stämma upp sorgesång över oss. Så att våra ögon flyta i tårar och vatten strömmar från våra ögonlock. De som, är, de som alltså har förmågan att locka fram tårarna, vad finns då? De? Det kanske skulle vara det rätta folket i den tid vi lever. Ty sorgersång hörs, juda från Zion. Hur har det i förstörelse drabbat oss? Vi har kommit illa på skam, vi måste ju överge landet. Till våra boningar har det slagit ned. Ja hör ni kvinnor. Herrens ord och ert öra fattar hans muns tal. Och här är väl en extra lektion till den tidigare. Lär era döttrar sorgesång. Tidigare stod det om fäder som lärde barnen att tillbe bal. Och här om mödrar som får lära sina döttrar sorgesång. Jag lär varandras klagosång för döden stiger in genom våra fönster. Han kommer in i våra palats, han utrota barnen från gatan och ynglingarna från torgen. Jag talas och säger Herren och människornas döda kroppar ligger så som gödsel på marken och så som kärvar efter skördemannen vilka ingen samlar upp. Det börjar likna lite detta också i vårt land, gör det inte det. Varje varje morgon vi läser nyheterna och hör nyheterna så är det alltid någon död som ligger någonstans. Nästan varje morgon. En eller flera. Så säger Herren. Den vise berömer sig av sin vishet. Den starke berömer sig av sin styrka. Den rike berömer sig av sin rikedom. Nej, den som vill berömma sig. Han berömmer sig där att han har förstånd till att känna mig. Att jag är Herren som gör nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Till, till sådana har jag behag, säger Herren. Och det här svarar ju ganska väl mot ett ord i Aposteln Paulus första Korinthiebrev. Det heter så där, eller här, i det första kapitlet från tjugonde versen. Ja, var är det visa? Var är det skriftlärda? Var är denna tidsålders klyftiga män? Har inte Gud gjort denna världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen icke genom sin visdom lärde känna Gud. I hans visdom behagade det Gud att genom den dårskap han lät predikas. Frälsa dem som tror. Gud. Till, till judarna begära tecken och grekerna åstunda visdom. Vi åter en korsfäst Kristus. En som för judarna är en stötesten. Och för hedningarna en dårskap. Men som för det kallade. Vare sig judar eller greker. Är en Kristus som är Guds kraft. Och Guds visdom. Dotten, mitt folk. Vi läste i början av det här kapitlet. Ackat mitt huvud vore en vattenbrunn. Och mina ögonen källa, så att jag. Kunde gråta dag och natt över det slagna hos dottern. Mitt folk. Dottern, mitt folk. Det är med anledning av detta folk som Jeremia uppstämmer denna klagosång. Ytterligare en klagosång i ordningen. Och mest vi gått igenom det här kapitlet har jag i upprepade tillfällen. Kastat blickar omkring mig samtidigt och tänkt lite på vårt folk, då, vårt eget folk. Sveriges folk. Ett folk i Norden. Finns det anledning att göra dessa reflektioner? Jag sa att judafolket och Jerusalem skulle vara ett, utgöra ett skådeexempel. Ja, det finns ju en... Det finns ju en viss ordning i hur Gud räknar. Och det finns ju en ordning här. Jag tänker på ett ord hos Petrus i första Petrus brevs fjärde kapitel. Det står så i den sjuttonde versen. Tiden är inne att domen ska begynna. Och det på Guds hus. Men om begynnelsen sker med oss, vad blir då änden för de som är mycket hörsamma? Guds evangelium. Det här är ett oerhört perspektiv och det har också sin förankring i Gamla testamentet. Vi kan gå till profeten Hesekiel och läsa i det nionde kapitlet. Hur Gud låter domen drabba och Hesekiel, profeten Hesekel får se en syn. Och han hörde Gud ropa med hög röst och säga: Kom hit med hemsökelser över staden och var och en har vi sitt modvapen i handen. Och se, då kom sex män från övre porten, den som vetter åt norr och var och en hade sin stridshammare i handen. Och bland den fanns en man som var klädd i linnekläder och hade ett skrivtyg vid sin länd. Och det kom och ställde sig vid sidan av kopparaltaret. Och Israels Guds härlighet hade lyft sig från kruben som den vilade på. Och hade flyttat sig till tempelhusets tröskel. Och ropade nu till mannen som var klädd i linnekläderna och hade skrivtyget vid sin länd. Herren sa till honom, gå igenom Jerusalems stad och teckna med ett tecken på pannan. Det är män som suckar och jämras över alla styggelser som bedrivas där inne. Och till det andra hörde jag honom säga, dra fram i staden efter honom och slå ner folket. Visa ingen skonsamhet och ha ingen misskund. Både åldringar och ynglingar och djungfrur, både barn och kvinnor ska ni dräpa och förgöra. Men ni får inte komma vid någon som har tecknet på sig och ni ska begynna vid min helgedom. Tiden är inne att domen ska begynna. Och i det vidare perspektivet då, helgedomen står ju ursprungligen i staden Jerusalem. Läs vi just i Jeremias bok hur Jeremia får se hans syn i det 25 kapitlet. Där han får gå med en bägare en, eh, till alla folk så, som, som Gud sänder honom till. Och det heter så här. I detta kapitel, i den 29 versen, en kalka med, med vredesvin, Gud ger den åt honom i, i den 15 versen. Han får gå med den till först Jerusalem och Judas städer, men sen också till farao och konungen i Egypten och Filistern och, och, och Edom och Moab och alla folk, alla konungar i Tyrus, alla konungar i Sidon i 22 versen. Konungarna i kustländerna på andra sidan, havet och så vidare och så vidare. Slutligen alla konungar i Nordlandet. Sesaks konung, alltså Babels konung, ska dricka efter dem. Och det heter så här i 27 versen. Du ska säga till dem så säger Herren Sebot Israels Gud drick så att ni blir druckna och spyr och faller omkull utan att kunna stå upp. Jag fall när det svärd kommer som jag ska sända bland er. Men om du inte vill ta emot kalken ur din hand och dricka så säger till dem så säger Herren sebåt. ni måste dricka. Ty se, med den stad som är uppkallad efter mitt namn, ska jag begynna hemsökelsen. Ska då ni bli ostraffade? Nej, ni ska inte bli ostraffade. Utan jag ska båda upp ett svärd mot jordens alla inbyggare, säger Herren. Lägg märke till detta. Begynn, börja vid helgedomen. Börja med staden, Jerusalem. Alltså när vi läser Bibeln om Israels historia och alla de olyckor som träffar Israels folk periodvis. Det är verkligen oerhörda olyckor. Och, och när vi läser historien kan vi förrätta så tänka att det här är ett särskilt ogudaktigt folk. Det drabbas av de här olyckorna och all den här, eh, hemska, alla de här förskräckliga alltså domarna. Därför att de är så avfälliga och särskilt avfälliga också. Nej, det är för att, det är ett exempel för alla folk för att alla folk ska ta varning. Det som har drabbat judarna det kommer att drabba alla folk. Och det här har ju två olika sidor. När aposteln Paulus i Romarbrevet skriver om att Gud är en rättvis domare då skriver han ju på det viset i romerbrevs andra kapitel sjunde vers. Evigt liv ska han ge åt dem som i uthållighet i att göra det goda söker är härlighet och ära och oförgänglighet. Men över dem som är genstridiga och icke-lyda sanningen utan lyda orättfärdigheten. Över dem kommer vrede och förtörnelse. Ja, fortsätter han. Bedrövelse och ångest ska komma över den människas själ som gör det onda. Först och främst över judens, så och över grekens. Men härlighet och ära och frid ska tillfalla var och en som gör det goda. Först och främst juden, så och greken. Så om vi inte glömmer då alltså att frälsningen kommer... Från judarna. Och det stora exemplet, det stora exemplet som inte bara är ett efterföljansvärt exempel utan en levande gudskraft, det är alltså Jesus Kristus. Han kommer från judarna. Därför så talar profeten om en stor vedermörda som ska komma i ändens tid. Och vi vet att Bibelns sista bok, uppenbarelseboken, är uppbyggd på det sättet. Att det börjar med sju församlingar. Tiden är inne att domen ska begynna på Guds hus. Det börjar med de sju församlingarna. Och det utmynnar i förutsättning. Alltså det är en oerhörd eh, syn. Eller flera egentligen syner som Johannes får se vi kan läsa i början hur Jesus presenteras som härskaren över konungarna på jorden. Och I sjuttonde kapitlet så läser vi om den stora sjökan som tronar vid stora vatten. Och hon kallar sig den stora staden som har konungsligt välde över jordens konungar. Om Jesus är härskaren över konungarna på jorden och det stora Babylon. Den stora staden, sjökan, har konungsligt välde över konungarna på jorden. Då kan man ju fundera på vilket sätt utövar då sjökan sitt välde i, i, i, i, i så att säga slutfasen. Och det är ju också det här som Jeremias profetia om, om kalken med Guds vrede handlar om. Ett, eh, en dom som ska gå över världen och som ingen som ingen kommer att, kommer att kunna komma undan vi får ju inte sällan i nyhetsrapporteringen i samtidsskiljningar av olika slag höra just eh, uttrycket apokalyps det här är rena apokalypsen säger man och det är faktiskt så att den bok i Bibeln, Uppenbarelseboken som också kallas för Apokalypsen, innehåller väldigt mycket försägelser om omstörtningar, tragedier, olyckor, revolutioner, naturkatastrofer. Det finns, det finns. Men den här... Boken, uppenbarhetsboken, är väldigt djupt förankrad i hela skriften. Och man kan läsa hur den överensstämmer så väl. Med till exempel syner som, som profeten Zakaria såg. Många århundraden före Johannes. Eller profeten Daniel. Och det här är ju naturligtvis... Mycket tragiskt, det finns många tragiska sidor av, av detta, men det finns också ett hopp, det finns också en tröst, en tröst. Och På tal om Jeremia och hans gråtskola, kapitel 9 här, jag tror inte det är det enda kapitlet som ger oss lektioner i tårar, är det inte en tröst att bara få gråta ut ibland? gråta ut vi läste hur profeten betonar förmågan att gråta det var det första viljan att gråta det var det andra det tredje var förmågan att locka fram tårar och det här är verkligen väsentligt och särskilt betydelsefullt när vi nalkas gud Genom att vi gör sinnesändring. Om väckelsebudskapet får träffa oss. Omvändelsebudskapet så att det leder till tårar. Då är, det, då är det dyrbart inför Gud. Och Gud som vi läser om kan vredgas. Han kan också trösta. Aposten Paulus skriver i andra korinsebrevet, tredje versen. Lovad var det vår Herres Jesus Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Amen.